Banii. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. 1 Timotei 6 cu 10. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Matei 28 cu 15. Banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Faptele apostolilor 8 cu 20. Toate păcatele îmbătrânesc odată cu omul, numai iubirea de bani întinerește pe fiecare an. Sfântul Ambrozie Aurul nu lasă pe oameni să fie oameni, ci îi preface în fiare sălbatice. Sfântul Ioan gură de aur Fugi de aur, că ce este tatăl păcatului și sluga diavolului, Sfântul Vasile cel Mare Ava Isaia a fost întrebat: Ce este iubirea de argint? El a răspuns: Lipsa de credință în Dumnezeu, cum că El îngrijește de tine, lipsa nădejdii în făgăduința lui Dumnezeu și dragostea de plăcerile păgubitoare. Definiția neiubirii de argint a vrea să nu ai bani așa cum cineva vrea să aibă? Viadoh al Foticiei. Nu poate fi cu Hristos acela care a voit să fie mai degrabă un urmaș al lui Iuda decât al lui Hristos, Sfântul Ciprian. Nu este cu putință omului iubitor de argint de a vedea vreodată fața lui Hristos. Cel care este robul banului nu poate fi în același timp și robul lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bogăția în mâna iubitorului de argint e ca sabia în mâna nebunului. Sfântul Ioan, gură de aur Nimic nu este așa de războinic ca iubirea de bani, și nimeni nu sărăcește pe cineva mai mult ca iubirea de bani. Sfântul Ioan, gură de aur Iubitorul de argint strânge mereu averi și le privește cu plăcere, fără să le folosească. El este veșnic înșelat, și ce-ar putea fi mai grozav decât aceasta? Sfântul Ioan gură de aur. Când vorbește aurul, atunci toate celelalte cuvinte nu sunt lucrătoare. El poate convinge, deși nu are limbă, Sfântul Grigorie teologul. Nu se smintește cineva atât de tare din cauza beției, pe cât din cauza iubirii de argint. Nu devine atât de nevrednic din cauza nebuniei, pe cât din cauza iubirii de argint. Sfântul Ioan gură de aur Sunetul metalului care umple urechile iubitorului de argint îl face surd la glasul harului. Sfântul Ioan gură de aur Noi suntem răscumpărați de Hristos, dar slujim aurului, predicăm împărăția unuia dar ne supunem altuia, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nici o patimă nu e atât de urâtă ca mândria și nici nu merită atâta de râdere ca iubirea de argint, Sfântul Ioan Damaschin. După cum marea nu poate fi niciodată fără valuri, tot astfel inima iubitorului de argint nu poate fi fără tristețe, fără frică și fără tulburare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Banii mulți nu închid fărcile zgârceniei, ci le măresc. Fericitul Augustin Iubitorul de argint este hulitor al Evangheliei și apostat. Sfântul Ioan Scărarul Se cuvine a avea bani ca un stăpân al lor, astfel ca să-i stăpânești și să nu te stăpânească. Dumnezeu ți a dat? Banii ca să-i cheltuiești, nu spre pieirea ta, ci spre a lucra mântuirea ta. Sfântul Ioan, gură de aur Banii au dus la pierzare pe mulți, nu atât banii cât pofta de a avea. De aceea e mai bine să dorim a nu căuta la ei, iar pe cei care nu caută la ei să-i avem în cinste. Sfântul Ioan, gură de aur Dacă toți oameni ar iubi și ar fi iubiți, N-ar mai fi nedreptățit nimeni, s-ar îndrepta mizeriile și luptele și războaiele și răpirile și lăcomiile și toate relele. Spântul Ioan Gură de Aur Foamea câinească a sufletului este iubirea de bani, care umple sufletul cu multe, dar niciodată nu îl mulțumește, ci purure este stăpânit de acea poftă. Spântul Ioan Gură de Aur Nimeni nu poate fi atât de nemulțumitor fără simțire și fără recunoștință ca iubitorul de bani. El este dușmanul întregii lumi. Spântul Ioan Gură de Aur 150. Din iubirea de argint se naște mândria. Spântul Ioan Gură de Aur Robia banilor este mai rea decât orice tiranie. Spântul Ioan Gură de Aur Nimic nu este mai vrășmaș omului ca iubirea de argint și nimic nu face pe cineva mai sărac ca ea, fie el bogat, fie el sărac. Sfântul Ioan, gură de aur Banii sunt pământ și cenușă și ne părăsesc repede înainte de a-i părăsi noi pe ei. Sfântul Ioan, gură de aur Banii sunt un lucru primejdios și încărcat cu toate relele. Sfântul Ioan, gură de aur, valurile însoțesc marea, iar mânia și întristarea pe iubitorul de argint. Sfântul Ioan, scărarul, credința este un lucru veșnic, banii sunt un lucru vremelnic. Sfântul Ambrozie, pofta cea mare de bani și lăcomia ne scot ochii lăsându-ne orbi. Sfântul Ioan gură de aur. Iubirea de argint orbește mintea oamenilor și nu îi lasă să vadă calea adevărului. Teofilact. Pentru ce strângi bani? Banii îi vei lăsa aici, fără să vrei, iar faptele bune le vei lua cu tine. Sfântul Vasile cel mare. Nu ai bani? Dar închipuieșteți că s-a luat de la tine cauza păcatelor. Sfântul Ioan, gură de aur. Să disprețuim banii ca să nu disprețuim mântuirea noastră. Sfântul Ioan, gură de aur. Iubirea de bani astupă ochii și împiedică de a vedea calea cea dreaptă care duce la credință. Sfântul Ioan, gură de aur. Banii sunt rădăcina tuturor relelor. Să fugim de rădăcina tuturor relelor și atunci vom fugi de toate relele. Spântul Ioan Gură de Aur Iubitorul de bani nu are niciun prieten. Spântul Ioan Gură de Aur Precum un foc căzând pe niște materii arzătoare strică totul și pustiește, tot așa și nebunia aceasta iubirea de bani, a răsturnat pe dos lumea întreagă. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu zămislește atât de grabnic ca banii trufia, în același timp și lipsa de minte și fudulia, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un nume bun este cu mult mai de preferat decât banii, Sfântul Ioan Gură de Aur.